Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon e bine cuvântat și a zis Mariei, mama lui. Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel, și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inim. Mai era acolo și o prorociță Ana.